Гайріс. Цикл Ганібал Лектор. книга друга мовчання ягнят. Розділ третій. Камера доктора Лектора вдалині від інших. Навпроти неї по інший бік коридору нічого, крім комори. І взагалі вона унікальна з будь-якого погляду. Першу загорожу становлять грати, а за ними на такій відстані, що людині не дістати, натягнуто міцну нейлонову сітку. Від підлоги до стелі і від стіни до стіни. За сіткою Старлінг розгляділа стіл, закріплений на підлозі болтами і завалений стосами книжок у м'якій обкладинці та паперами, і стілець із прямою спинкою, також прикручений до підлоги. Сам доктор Ганібал Лектор сидів, відкинувшись на своєму ліжку, і переглядав італійське видання журналу «Вок». У правій руці він тримав оберемок сторінок і складав їх біля себе лівою. На лівиці доктора Лектера було шість пальців. Кларіс Старлінг зупинилася недалеко від Град, на відстані в ширину невеликого проходу. «Доктор Лектор!» Вона була задоволена тим, як прозвучав її голос. Доктор відірвав очі від журналу. На мить їй здалося, що погляд Лектера гуде, але то був тільки шум крові у вухах. «Мене звати Кларіс Старлінг. Можна з вами поговорити?» У відстані, на якій вона зупинилась, і в її голосі явно простежувалася чемність. Доктор Лектор замислився, притиснувши палець до зімкнутих губ. Потім неквапливо піднявся з ліжка. Плавно пройшовся своєю кліткою і став перед нейлоновою сіткою, дивлячись повз перепону. Наче сам обирав, де йому зупинятися. Вона помітила, що лектор маленький та елегантний. У його жилавих руках і долонях відчувалася сила. Так само, як у Старлінг. «Доброго ранку!» Привітався він, наче щойно відчинив двері у своїй оселі. У його інтелігентному голосі чулася легка металева хрипкість. Можливо, від того, що голос тривалий час лишався без уживання. У доктора Лектера бордові очі, і світло відбивається в них маленькими червоними цятками. Інколи здається, що ці цятки іскрами злітаються в самий центр. Його погляд повністю заволодів Старлінг. Вона підійшла трохи ближче до град. волосся на руках стало дибки і напинало зсередини рукави. Докторе, у нас великі проблеми з укладанням психологічних портретів. Я хочу попросити вас про допомогу. У нас, тобто у відділі поведінкової психології у Квантіко, можу припустити, що ви працюєте на Джека Кроуфорда. Так, на нього. Дозвольте поглянути ваше посвідчення. Кларіс цього не очікувала. Я вже перед'являла його в кабінеті директора. Тобто ви пред'явили його Фредерікові Чілтону, доктору філософії? Так. А ви бачили його посвідчення? Ні. Перелік його наукових знань досить стислий, можу вас запевнити. Ви вже познайомилися з Аланом, Чарівний, так? З котрим із цих двох ви охочіше вели розмову? Загалом, мабуть, заланом. Ви можете виявитися журналісткою, яку доктор Чилтон пустив сюди за гроші. Гадаю, в мене є право поглянути на ваше посвідчення. Гаразд. Кларіс показала йому ламінований документ. Я нічого не бачу на такій відстані. Передайте його мені, будь ласка. Не можу. Бо воно жорстке. Так. Спитайте в барні. Прийшов санітар і оголосив. Доктор Електор, я дозволю передати вам це посвідчення. Але якщо ви не повернете його, коли я попрошу, якщо доведеться піднімати всіх на ноги і гамувати вас, аби його повернути, то я сильно засмучусь. А якщо ви мене засмутите, то доведеться тримати вас у перев'язах поки я трохи не відійду. Харчування крізь трубочку, перевдягання почесних штанців двічі на день і все таке інше. А ще я тиждень не віддаватиму вам пошту. Зрозуміли? Звісно, Барні. Таця з посвідченням ковзнула в камеру, і доктор-лектор підняв його до світла. Курсант? Тут сказано курсант. «Джек Крофорд посилає курсанта на розмову зі мною». Він постукав карткою по дрібних білих зубах і вдихнув її запах. «Доктор-електор», – сказав Барні. «Так, звичайно». Він поклав посвідчення назад у тацю, і Барні витяг її назовні. «Так, я досі проходжу стажування в академії», – сказала Старлінг. «Але ми говоримо не про ФБР». «Ідеться про психологію. Гадаю, ви можете самостійно визначити, чи маю я достатню кваліфікацію, щоб спілкуватися з вами на цю тему. Чи не так?» Хм, сказав доктор Лектор. «Власне, як підступно з вашого боку. Барні, як гадаєш, можна принести офіцеру Старлінг стілець?» «Доктор Чилтон нічого не казав мені про стілець. «А що тобі підказує гарне виховання, Барні?» «Вам принести стілець?» – спитав Барні в Кларіс. «Можна організувати, але він ніколи...» «Ну, зазвичай ніхто не лишається тут надовго». «Так, дякую», – відповіла Старлінг. Барні приніс складений стілець із замкненої комори в коридорі навпроти, встановив його і пішов. «А тепер...» Сказав лектор, сідаючи за стіл боком, щоб дивитися на Кларіс. «Що сказав вам Мікс?» «Хто?» «Множинний Мікс. Множинний Мікс. Із камери, що далі коридором?» «Він щось до вас просичав. Що він сказав?» «Він сказав, я чую, як пахне твоя пизда». «Зрозуміло». Особисто я не чую. Ви користуєтеся кремом для шкіри фірми «Евіан», а інколи парфумами аромат часу. Але не сьогодні. Сьогодні ви категорично не напахувалися. Що ви думаєте з приводу того, що сказав вам Мікс? Він вороже налаштований, з причин, які мені невідомі. Дуже шкода. Він вороже ставиться до людей, а вони до нього. Замкнене коло. А ви до нього вороже налаштовані. Співчуваю через його психічний розлад. Поза тим, він чинить багато галасу. Як ви здогадалися про парфуми? За запахом із вашої сумочки, коли ви дістали посвідчення. Гарна сумочка. Дякую. Ви взяли свою найкращу сумочку, чи не так? Так. Це була правда. Вона заощаджувала гроші на цю класичну просту сумочку. І то був у неї найбільш вишуканий аксесуар. Набагато краща за ваші туфлі. Сподіваюся, до них також дійде черга. Не маю жодного сумніву. Малюнки на стінах ваші, докторе? А ви гадаєте, я викликав сюди дизайнера? О той, що над раковиною, це європейське місто? Флоренція, палаццо Веккіо та Дуому, вид з Бельведеру. Ви малювали з пам'яті всі ці деталі? Пам'ять офіцера Старлінг – це все, що я маю замість краєвидів. А на іншому – розп'яття? Середній хрест порожній. Гулгофа після зняття з хреста. Пастель і меджик-маркер на пергаменті для пакування м'яса. Ось, що насправді отримав злодій, якому обіцяли рай, коли жартовна ягня забрали геть. І що саме? Ясна річ, йому переламали ноги. Як і його випадковому сусідові, який глузував з Христа. Ви що, зроду не читали Євангелія від Йоанна? Тоді раджу картини Дукіо. Він дуже точно зображає розп'яття. Як Віл Грем? Який у нього вигляд? Я не знайома з Вілом Гремом. Ви знаєте, хто він. Протеже Джека Кроуфорда який був до вас. Як його обличчя? Я ніколи його не бачила. Це називається обрізати старі зв'язки офіцере Старлінг, якщо ви не заперечуєте. Кілька секунд тривала мовчанка, а тоді Кларіс випалила. Натомість ми б могли підшити дещо здавно відрізаного. Я принесла... Ні. Ні, це нерозумно і неправильно. Ніколи не користуйтеся дотипами, щоб плавно перейти до іншої теми. Послухайте, поки об'єкт усвідомлює подібні дотипи і відповідає на них, суб'єкт має змогу провести швидкий, безсторонній аналіз, що згубно впливає на настрій. Наше спілкування відбувається в площині доброго гумору. У вас непогано виходило. Ви були чемні і сприятливі до чемності. Ви ввійшли в довіру, поділившись принизливою правдою про мікса. Та ось ви вдаєтеся до незграбної спроби перевести розмову на свою анкету. Так не годиться. Доктор Електор, ви досвідчений клінічний психіатр. Гадайте, я настільки дурна, щоб намагатися маніпулювати вами через настрій? У жодному разі, повірте. Я прошу вас заповнити анкету, а ви погодитесь або відмовитесь. Невже буде якась шкода від того, що ви просто поглянете на ці запитання? Офіцер Старлінг, ви читали періодичні видання, які останнім часом виходили у відділі поведінкової психології. «Так. І я теж. Дурники з ФБР відмовляються надсилати мені правоохоронний вісник. Проте я дістаю його від перекупників, а також виписую новини Джона Джея і психіатричні журнали. Вони поділяють людей, які скоюють серійні вбивства на дві категорії – організовані та неорганізовані. Що ви про це думаєте? Базовий підхід. Очевидно, що вони примітивний. Ось який термін слід ужити. Фактично, наука-психологія здебільшого недорозвинена, а практика поведінкового аналізу перебуває на рівні френології. Френологія – псевдонаука початку XIX століття про зв'язок людської психіки і будови поверхні черепа. Від початку психологія має справу з не дуже якісним матеріалом. підіть на будь-який психологічний факультет у коледжі і погляньте на студентів і викладацький персонал, ентузіасти, аматорських радіостанцій та інші недолугі спеціалісти з розладів особистості. Навряд чи вони належать до розумової еліти кампусу організовані та неорганізовані, яке приземлене, буденне мислення. Як би ви змінили цю класифікацію? Я б не став її міняти. З приводу публікацій я читала ваші статті про хірургічну залежність та правобічні і лівобічні вирази обличчя. «Так, вони першокласні», – сказав доктор-лектор. «Я теж так подумала, як і Джек Кроуфорд. Він звернув на них мою увагу. Це одна з причин, чому він так непокоїться, щоб ви...» Кроуфорд Стоїк непокоїться? Мабуть, він дуже зайнятий, якщо набирає собі помічників з лав студентів». «Так, зайнятий, і він хоче...» Зайнятий Баффалум Білом? Припускаю, що так. Ні, не припускаю, що так. Офіцери Старлінг, ви знаєте напевне, що справа в Баффалум Біллі. Я гадав, Джек Кроуфорд послав вас розпитати мене про нього. Ні. То ви не намагаєтеся манівцями підійти до цієї теми? Ні, я прийшла, бо нам потрібні ваші... Що вам відомо про Баффало Білла? Про нього взагалі небагато відомо. А ти щось випустили? Не думаю. Доктор Електор, я не бачила жодних конфіденційних матеріалів у цій справі. Моя робота полягає в тому, скількома жінками послугувався Баффало Білл. Поліція знайшла п'ятьох. З усіх було знято шкіру. Частково так. У газетах ніколи не пояснювалось, звідки пішло його ім'я. Ви знаєте, чому його називають Бафалом Біло? Так. Розкажіть мені. Розкажу, якщо ви проглянете анкету. Прогляну, нехай. А тепер чому? Усе почалося з невдалого жарту в убивчому відділі Канзас-Сіті. Так. Його назвали Бафалом Білом, бо він оббіловує жінок, наче бізонів. Вільям Фредерік Бафало Біл Коді, американський мисливець на бізонів і організатор популярного дійства «Дикий захід», отримав своє прізвисько після того, як за півтора року Убив понад чотири тисячі бізонів для забезпечення робітників Тихоокеанської залізничної компанії м'ясом і шкурами. Старлінг збагнула, що проміняла почуття страху на усвідомлення власного запроданства. З цих двох станів вона радше обрала страх. «Передайте мені анкету!» Старлінг проштовхнула в отвір синю секцію. Вона нерухомо сиділа, поки лектор гортав сторінки. Тоді він опустив папери назад у тацю. Ох, офіцери Старлінг, невже ви гадаєте, що зможете препарувати мене за допомогою такого тупого знаряддя? Ні, я гадаю, що ви можете поділитися своєю точкою зору і допомогти нам у цьому дослідженні. І який у мене може бути для цього мотив? Цікавість. До чого? До причин, з яких ви тут опинилися. До того, що з вами сталося. Нічого зі мною не сталося, офіцер Старлінг. Я сам стався. Вам не вдасться звести мене до самої низки факторів впливу. Ви поступилися добром і злом перед поведінковою психологією. Офіцер Старлінг, ви всіх одягли в моральні почесні штанці. Ніхто ніколи і ні в чому не винен. Подивіться на мене, офіцер Старлінг. Чи не наважитесь ви визнати, що я зло? Я зло, офіцер Старлінг. Я гадаю, що ви деструктивний. Як на мене це те саме. Отже, зло деструктивне. Тоді бурі теж зло, якщо все так просто. Ще є пожежі, а також гради. У сфері страхування це називається Боже проведіння. Умисне, я колекціоную обвали церков для забави. Ви бачили той нещодавний випадок у Сицилії? Дивовижно. Фасад упав під час святкової меси, розчавивши 65 п'ять бабусь. Це було зло? Якщо так, то хто його спричинив? Якщо він існує там, у горі, то він просто обожнює такі забави, офіцер Старлінг. Тиф і лебеді. Всі вони пішли з одного джерела. «Я не можу знайти вам пояснення, докторе. Проте знаю того, хто може». Піднявши руку, він зупинив її. Кларіс відзначила, що рука пропорційно складена, хоча на ній два однакові середні пальці. Найрідкісніша форма полідактилії. Коли він знову заговорив, голос був м'яким і приємним. Вам би хотілося вирахувати мене, офіцере Старлінг. Ви така амбітна, правда? А знаєте, якою ви постаєте в моїх очах, із вашою гарною сумочкою та дешевим взуттям? Ви скидаєтесь на селючку, причесану, чистолюбну селючку, якій бракує смаку. Ваші очі схожі на дешеві камені, що їх добирають за знаком Зодіаку. Так само зблизкують на поверхні, коли ви здобуваєте чергову незначну перемогу. Але за тими очима ховається кмітливий розум. Так? Ви відчайдушно намагаєтесь бути не схожою на власну матір. Добре харчування забезпечило вам гарну фізичну форму, але від землекопів вас відділяє не більш ніж одне покоління, офіцере Старлінг. Ви Старлінг Західна Вірджинія чи Старлінг Окі, офіцере? Окіс – мігранти з Оклахоми й Канзасу, уродженці штату Оклахома. «Ви вагалися між коледжем і жіночим батальйоном армії США, так? Хочете, я розповім дещо особисто про вас, курсанте Старлінг? У вашій кімнаті зберігається ланцюжок із золотими намистинами, і тепер щоразу, як ви помічаєте цей несмак, вам стає трохи гидко, правда?» Усі ті нудні подяки, що відкривали шлях до пестощів, коли доводилося марудитися за кожну намистину. Ад Ебіц – різновид намиста, популярного у 80-х роках у США, в сім'ях середнього класу. На ланцюжок нанизувалося по намистині, які батьки дарували дочкам з певної нагоди, закінчення коледжу тощо. А, згідно з іншою легендою, такі самі наместини дівчатам дарували хлопці, з якими вони зустрічалися. Нудно, нудно, нецікаво. Розум може багато чого зіпсувати, так? І смак стає безжальним. Ви будете обмірковувати нашу розмову. І вам пригадається тупий звірячий біль у його обличчі, коли ви... «Поривали з ним стосунки. Якщо ланцюжок із намистинами стає несмаком, то що буде далі? Ви ж думаєте про це ночами?» Доктор Лектор питав її напрочуд лагідним голосом. Старлінг підвела голову, щоб поглянути йому у вічі. «А ви багато бачите, доктор Лектор? Не заперечуватиму жодного вашого слова». Але бажаєте ви того чи ні, ось на яке запитання ви мені зараз відповісте. Чи стане вам сили застосувати це всеосяжне сприйняття до себе? Подібні речі важко вислуховувати. Я це дізналася протягом останніх кількох хвилин. А як щодо вас? Погляньте на себе і напишіть правду. Вам не знайти більш вдалого і складного об'єкта для дослідження. А може ви просто боїтеся самого себе? А ви вперті, правда, офіцер Старлінг? Очевидно, що так. І вам противна самодумка про те, що ви можете виявитися посередністю. Чи не боліло б вам? О, проте ви далекі від посередності, офіцере Старлінг. Вам лишається тільки страх поразки. Які у вас намистини? По сім міліметрів. По сім. З вашого дозволу я дам вам пораду. Знайдіть просвердлені камінці тигрового ока та понанизуйте їх по черзі з золотими намистинами. Можете зробити два через три або один через два. Як вам більше до вподоби? Тигрове око пасуватиме до ваших очей і підкреслить колір волосся. Вам колись дарували валентинки? Так. Уже розпочався великий піст. День святого Валентина всього за тиждень. Хм, сподіваєтесь отримати вітання? Хто знає? Так, ніхто не знає. Нещодавно я розмірковував про День Святого Валентина. Мені пригадався один кумедний випадок. А зараз я гадаю, що у Валентинів день міг би ощасливити вас, Кларіс Старлінг. Яким чином, доктор Електор? Я відправлю вам чудову Валентинку. Треба буде про це подумати. А наразі прошу мене вибачити. До побачення, офіцер Старлінг. А наше дослідження? Якось мене намагався вирахувати переписувач населення. Я з'їв його печінку з кінськими бобами та великою пляшкою Амароне. Повертайтеся до школи, крихітко Старлінг. Ганібал-лектор, ввічливий до останнього, так і не обернувся до неї спиною. Він зробив крок назад від сітки, потім повернувся до тюремного ліжка. Ліг на нього і набрав такого байдужого вигляду, наче хрестоносець у домовині. Раптом Старлінг відчула спустошеність. Немов щойно здала кров. Вона довше, ніж того вимагали обставини, складала папери до валізи. Бо спочатку ноги її не слухали. Старлінг перейнялася поразкою, а вона ненавиділа програвати. Вона склала стілець і притулила його до дверцяткомори. Їй знову доведеться йти повз мікса. Барні сидів десь у далині і, здавалося, читав. Можна було б його покликати, аби він прийшов по неї. Клятий мікс. Це ж не гірше, ніж щодня минати в місті будівельників або неповоротких кур'єрів. Кларіс вирушила коридором до виходу. Просто біля неї просичав голос Мікса. Я прокусив собі зап'ясток, щоб померти. Бачиш, як тече кров? Слід було покликати Барні, але її захопили зненацька. І вона зазирнула в камеру і побачила, як Мікс змахнув пальцями. Старлінг не встигла відвернутися і відчула, як на щоку й плече потрапили теплі краплі. Вона подалася геть, розуміючи, що то сперма, а не кров, і що Лектор кличе її. Вона чула його. Голос доктора Лектора лунав позаду неї, і металевий скрегіт чувся в ньому ще виразніше. Офіцер Старлінг! Він устав із ліжка і гукав до неї, поки Кларіс ішла коридором. Вона рилася в сумочці в пошуках серветок. "Офіцер Старлінг!» – прозвучало позаду. Тепер вона віднайшла холодне поруччя самоконтролю і упевнено просувалася до воріт. "Офіцер Старлінг!» У голосі лектора пролунала нова нотка. Старлінг зупинилася. «Господи Боже, невже я так сильно цього хочу?» Мікс щось сичав, але вона не слухала. Вона знову опинилася перед камерою лектора і побачила рідкісне видовище, коли доктор виявляв хвилювання. Вона знала, що він відчуває запах сперми. Він чув усі запахи. «Я б у жодному разі не допустив, щоб із вами таке сталося». Мені нестерпні грубощі. Буцімто скоєні вбивства очистили його від побічної брутальності. А може, як подумалося Старлінг, його розбуркала нагода побачити на ній таку особливу мітку? Вона не могла його розгадати. Іскри в очах лектора полетіли в пітьму зіниць, наче світляки майнули глиб печери. Хоч би що-то було, користуйся нагодою, господи. Вона підняла валізу. Будь ласка, зробіть це для мене. Можливо, вона запізнилася. Лектор знову заспокоївся. Ні, але ви радітимете, що завітали до мене. Я подарую вам дещо інше. Подарую вам те, що ви любите понад усе, Кларіс Старлін. «І що ж це, доктор Електор?» «Підвищення, звісно, річ. Як ідеально все склалося. Я дуже задоволений. Мене надихнув Валентинів день». Усмішка, повна білих зубів, могла з'явитися з, з будь-якої причини. Він говорив так тихо, що Кларіс ледве розбирала слова. Шукайте свою Валентинку в машині Распейла. Ви мене чуєте? Шукайте Валентинку в машині Распейла. А тепер вам час йти. Не думаю, що Мікс так швидко впорається в друге. Дарма, що божевільний. Так? Розділ четвертий Кларіс Старлінг була схвильована, виснажена, бігла, хоча за нею ніхто не гнався. Деякі припущення, що висловив про неї Лектор, були правдою. Деякі були тільки відлунням правди. на кілька секунд їй здалося, що в голову вірвалася чужа свідомість і поскидала з поличок речі, наче ведмідь у лісовій хатинці. Їй стало гидко від слів які він сказав про її матір. Але гніву треба було позбутися. Робота є робота. Кларіс сиділа у своєму старому пінто через дорогу від лікарні і глибоко дихала. Коли шипки запітніли, їй вдалося усамітнитися від перехожих. Раз пейл. Кларіс пригадалося це ім'я. Він був пацієнтом лектора і однією з його жертв. У Старлінг був лише один вечір, щоб ознайомитися з матеріалами в справі лектора. Папка виявилася товстою, а Распил – однією з численних жертв. Треба перечитати деталі. Старлінг кортіло поспішати, але вона розуміла, що нагальність існує тільки в її уяві. Справу Распила було закрито багато років тому. Наразі нікому нічого не загрожувало. У неї був час. Краще дізнатися більше інформації та спитати поради перед тим, як рухатися далі. Кроуфорд міг відібрати в неї справу і передати комусь іншому. Тому треба користатися нагодою. Кларіс спробувала подзвонити йому з телефонної буди. Але їй повідомили, що Кроуфорд шапкує перед комісією з питань розподілу бюджетних коштів щодо фінансування Міністерства юстиції. Вона могла б дізнатися деталі справи від Балтиморського поліцейського відділку у секції карного розшуку. Але вбивство не вважається федеральним злочином, і Старлінг розуміла, що в неї одразу відберуть цю справу. Жодних сумнівів. Вона рушила назад до Квантіко, до відділу поведінкової психології з його затишними шторами в коричневу клітинку та сірими папками, сповненими пекла. Вона просиділа там до вечора, коли вже пішов останній секретар, і все прокручувала лекторові мікрофільми. Старий норовистий щитувач сяяв у темній кімнаті, наче геловінський гарбуз. Слова і негативи фотографій вирували на напруженому обличчі Кларіс. Распейл, Бенджамін Рене, білий чоловік, 46 років, перша флейта Балтиморського філармонічного оркестру. Він був пацієнтом у психіатричній практиці доктора Ганібала Лектора. 22 березня 1975 року він не з'явився на концерт у Балтиморі. 25 березня знайшли його тіло. Він сидів на лаві в маленькій заміській церкві поблизу Фолс Чорч, штат Вірджинія, в самій бірій краватці та смокінгу. Ростен показав, що серця Распейла проштиркнули, і у нього бракує Тимусу та Панкреасу. Кларіс Старлінг, яка з дитинства дізналася про м'ясопереробку набагато більше, ніж їй того хотілося, Розпізнала в зниклих нутрощах вулову та підшлункову залози. У вбивчому відділі Балтимора вважали, що ці органи з'явилися в меню обіду, на який Лектор запросив директора і диригента Балтиморської філармонії наступного вечора після зникнення Распила. Доктор Ганібал Лектор заявляв, що в цій справі йому нічого не відомо. Директор і диригент філармонії засвідчили, що не пам'ятають страв з обіду доктора Лектора, хоча той славився вишуканим частуванням і публікував численні статті в кулінарних журналах. Потім директору філармонії довелося лікуватися від анорексії та боротися з наслідками алкогольної залежності в холістичному санаторії, що в Базелі. Распейл став дев'ятою з відомих жертв лектора, як стверджувала балтиморська поліція. Распейл помер, не склавши заповіту, і газети місяцями стежили за тим, як родичі позиваються за його майно, доки громадський інтерес не вщух. Распейлова родина об'єдналася з сім'ями інших жертв практики лектора і вони домоглися судової постанови про те, щоб усі записи і плівки шаленого психіатра було знищено. Хто знає про які сороміцькі таємниці він може обмовитись? А лікарняні записи, як вони вирішили, могли стати документальним підтвердженням. Суд призначив юриста Распіла Еверета Йоу судовим виконавцем із нерухомості. Старлінг доведеться звернутися до цього дюриста, щоб дістатися до автомобіля. Може, він оберігає пам'ять про Распейла. І якщо його попередити завчасно, то він знищить речові докази, щоб захистити свого покійного клієнта. Старлінг воліла атакувати Зненацька, тож їй були потрібні порада і дозвіл. Окрім неї, у відділі поведінкової психології нікого не було, і вона почувалася по-хазяйськи вільно. Кларіс знайшла домашній телефон Кроуфорда в картотеці Ролодекс. Вона не чула гудків виклику, аж раптом прозвучав його голос, дуже тихий та спокійний. «Джек Кроуфорд!» «Це Кларіс Старлінг. Сподіваюсь, я не відірвала вас від обіду», сказала вона і далі говорила в тишу. «Сьогодні лектор дещо розповів мені у справі Распейла. Я зараз шукаю інформацію в офісі. Він сказав, що в Распейловій машині щось є. Доведеться добуватися до неї через його юриста. А оскільки завтра субота, занять немає, то я хотіла спитати вас, чи... «Старлінг, ви пригадуєте мої вказівки щодо того, як чинити з інформацією стосовно лектора?» Голос Кроуфорда був страх яким тихим. Подати звіт у неділю до дев'ятої ранку. Так і робіть, Старлінг. Саме так і робіть. Так, сер. Від довгого гудка запекло у вусі. Пал поширився на обличчя. В очах заболіло. Або дай тебе перекрутило нахер, промовила вона. Старий мерзотник, підлий сучий сину. Хай би мікс на тебе кінчив, то я подивилася б, чи тобі таке до вподоби. Старлінг відмилася дочиста, надягла фірмову нічну сорочку Академії ФБР і вже сіла працювати над другою чернеткою свого звіту, коли з бібліотеки повернулася сусідка по кімнаті – Арделія Меп. Її широке, коричневе, навдивовижу розумне обличчя було найприємнішим видовищем, яке трапилося Кларіс того дня. Арделія меб помітила її втомлений вигляд. «Чим ти сьогодні займалася, дівчинко?» Меб завжди ставила запитання так, наче відповідь не мала жодного значення. «Упадала перед божевільним, перемазавши обличчя спермою. Хотілося б і мені мати вільний час на особисте життя. Не знаю, як ти все встигаєш і ще й навчаєшся». Старлінг збагнула, що сміється. Арделія Меп посміялася разом із нею, скільки того був вартий маленький жарт. А Кларіс не зупинялася і чула свій сміх ніби здалеку. Вона сміялася і сміялася. Старлінг дивилася на Меп крізь сльози. І та здавалася дуже старою, а її посмішка сумною. Розділ 5 Джек Кроуфорд, чоловік 53 років, читає у Волтерівському кріслі при тьмяному світлі лампи в спальні свого будинку. Він сидить обличчям до пари двоспальних ліжок, які піднято на підборах до висоти лікарняних. Одне належить йому, а в другому лежить його дружина Белла. Кроуфорд чує, як вона дихає ротом. Минуло два дні відтоді, як вона востаннє рухалася і говорила з ним. Її дихання на мить зупиняється. Кроуфорд відриває погляд від книжки і дивиться на неї поверх своїх двофокусних окулярів. Белла знову починає дихати. Спочатку невпевнений, а потім повноцінний подих. Він підводиться, аби торкнутися її, виміряти тиск і пульс. Протягом цих місяців він устиг стати експертом із тонометрів. Він не хоче залишати її саму вночі, тож поставив для себе ліжко поруч із нею. І через те, що вона інколи тягнеться до нього в темряві, його ліжко таке саме високе, як і її. Якщо не зважати на висоту ліжок і мінімальне лікарняне приладдя, необхідне для догляду за Беллою, Кроуфорду вдалося не перетворити спальню на лікарняну палату. Тут стоять квіти, але небагато. У кімнаті не знайти пігулок. Кроуфорд виняв речі з одежної шафи в коридорі та заповнив її медикаментами та обладнанням щодо того, як привіз Беллу додому з лікарні. То був другий раз, коли він переносив її на руках через поріг будинку. І ця думка відбирала в нього мужність. З півдня прийшов теплий атмосферний фронт. Вікна прочинено, а вірджинське повітря лагідне та свіже. Маленькі жабки глипають одна на одну в пітьмі. Кімната ідеально прибрана. Хоча килим уже кошлатиться, Кроуфорд не вмикає шумного пилососа в спальні і чистить його щіткою вручну, тож виходить трохи гірше. Він прокрадається до стінної шафи та вмикає світло. Усередині на дверях висять два графіки. В одному він позначає пульс і артеріальний тиск Белли. Цифри, написані ним і медсестрою, яка чергує в день, тягнуться незліченними жовтими сторінками, незліченними днями і ночами. В іншому графіку денна доглядальниця занотовує прийом ліків. Уночі, якщо виникне потреба, Кроуфорд сам може дати Беллі будь-які ліки. Дотримуючись указівок медсестри, він практикувався спочатку на лимонах, а потім на власних стегнах, іще до того, як привіз дружину додому. Кроуфорд стоїть поруч із нею хвилини три, вдивляється в її обличчя. Гарний муаровий шарф покриває її волосся, наче тюрбан. Вона сама наполягала на цьому, поки ще могла наполягати. А тепер на цьому наполягає він. Він змащує її губи гліцерином і широким великим пальцем прибирає порошинку з кутика її ока. Белла не ворушиться. Ще не час її перевертати. Дивлячись у дзеркало, Кроуфорд запевняє себе, що він не хворий, що нема потреби лягати за нею в домовину що в нього все гаразд. Він ловить себе на цій думці, і йому стає соромно. Кроуфорд повертається до крісла і не може пригадати, що саме він читав. Він по черзі обмацує книжки, щоб знайти теплу.